Ongi etorri gusiria aspaldiko gazteak saiohuntan eritasun bat dugu aipatuko Alzheimer eta itunnen ze gordetzen den lotura zuzena ukandu Madi arrozena zena zubeldiak bere hamak ukan eritasuna eta hau ondatu zuen ere irakorketan zeztu bat e, sortu baizuen oroitzen nahi deitua hori dugu aipatuko irakorketa honen zati batzu ere entzunen ditugu saiohuntan eta Esku Herriko Franz Alzheimer ko koordinatzailea den milen bazilezkirekin ere aipatuko dugu elkarte hau azken parte batean. Milene Atlantikoetako Atlantikoetakopartamentduak laguntzen duen aspaldiko gazteak saioan zuten duzue. Mari zubeldiak gurekin Egunon? Bai egunon? Eia da Alzheimer geritasun hori denek entzuna dugu pixka bat Baan... Ez takigula baitezpada zer den, ukan arte, norbait gure familian edo urbileko bat. Zuk entzuna zinuen, eritasun edo norbait ezagutzen zinuen? Nik entzuna, entzuna bai, aipatzen baitzen, eta egia erran eskuelako beldurra ematen zidan eritasuna izan da beti. Zaten ikaragarria izan behar duela, ez? memorio galtzea, eta norbait eritasun uh, hori ukaitean ezzat ikaragarria izan bertzuela baina gero gero ikasi dut euh, alzheimer eritasuna hola orokorrean mintzudo mintzudo dela aipatzen dela baina azkenean eri bakoitzak du berea Hala, pertsona batetik bestera ez dira ber sintomoak edo ez du ber ezta berdin garatzen ere Bai hori da, pertsona bat e bestera biziki zitu ba desberdinak izan daitezke, e, garapena ere desberdina, gure kasuan e, amare, amari gertatu zitzaion behar klaro e, urte inguru zituela eta lehen biziko izan ziren e, ba itzorduekin ahazten zela, ba medikoarenkin itzordu hartu eta... E, finkatu egunean e, Joan beharrean, baian Igandegoizean e, e, sortatzen zen ta gierak exa mediko ez da hor e, itxita dago nere hitz hori emandi dalarik eta bueno alako, alako gauzatxoak ziren hastapenean gero, gero gertatu zen e, espazioan ere galdu egiten zela ainitze biltzen zen herrian zehar eta batzuetan berak aitortzen zuen ujama etzola bidea atzematen Eta, bon, hor, hor izan zen bizka guretzat e, alerta bat gehiago. Erran behar da, ama berreuta behatzi urtekin ala argundu zenetik bakarrik bizi izan dela. Eta biziki emazte idenpedente, langilea eta izan dela bere bizia gobernatzeko ez duela beharrik izan. Baina, ba hor noski, olaik guzteak ezkagarria zen eta eta orduan frogak. Egin hazi genituen, beak beti onartu izan du, hori izan dugu sekulako xantza, hamak beti konfiantza digula, bazakien gardenak ginela, bazakien ez giniola ezer izkutatuko, garbiki mintzo ginela, eta ba, diagnostikoa ero izen, altzai merra zen. Dudabat bat bazinuten edo pentsatzen zenuten araike? Bai, pentsatzen genuen bat zela alakorik, espero genuen, agian besterik izango zela biztan dena. E, baina gero, gero ez egin hortasun kontu den edo zer den, baina dena den hola da. Osarten duzu ez? Ba, hola da, ikusi dugu, eskan herrean, ba, gune hoieke desagartzen ari zirela. Garapena ez genakien nolakoa izan entzen, beraz gure helburua gara hartan zen, etxean, bere etxean mantentzea. Albezain luzaz, ba, egokitzapenak eginez. Bez, lehen egokitzapenak e, izan ziren, e, ba hori itzorduena eta guk hartzen genuen, e, bankuko aferak eta gure gain hartzen genituen, e, kalera joaten zen zenbistan dena, e, ez ba, genuen, <laughs> etxean presoa txikiko, baina, bueno, baina, baina, zuen, e, karta bat, plastifikatua, bere helbide, gure telefono zenbakiekin, sekula galduko balitz, E, norbaiti erakusteko eta gero beste urratz bat izan zen ja etxean bertan e, f, adibidez tresnak ez zituen gehiago erabiltzen al ba, mikro bat martxan etzekien ematen e, garbi, jantzia garbitzeko tresna etzekien e, erabiltzen e, orduan bo, lehenik e, postitez eta afitzaz beteken nion etxea <laughs> eta gero ba Etzen aski izan, beraz horri zantzen, gero erizain bat e, kontratatu eta laguntzaileak ere bai, bazkaltzen eta barremateko, gazak endu, bizten dena. Hori da, lantierak berdira ateratu ortik. hori da. Hori da, hori e, Bere inguramena sigurtatu. E, bai, noski e, arazorik edo istripuri gerta e, etze dina, baina baita ere bera lasaiago egoteko. E, izan zen beste, bueno, amak bazituen eh aluzinazio bisualak ere. Or, okay. Bai, hori nahiko berezia zen. Ohartu ginen eh ba joaten ginenean neri esaten zidan hemen hemen jendea ibili da, hemen jendea etorri da, baina ze jendea ama eta eta behin e, aldizkari bat zuen eh ba aldizkaria bak baizu ba, ba, ba, ba, irakurtzea, alako aldizkari batzuk. Eta hoheta hoietako bat idekia zuen eta bertan bazir, bazena militar batzuk argazkian. Eta bera hola e, pasabidean kuskurtuta begira bira hor daude hor daude hor daude. Harentzat e, argazkitan zeuden hoiek bizirik zeuden. Ikusten zituen etxean. Orduan, ni saia ma, begira aldizkaria da, izten dut, biltzen dut, gero oartzen zen, ai, ai, egia, baina, bainan, oartu ginen zine ze arazoa zela. Eta gero bazituen argazkiak etxean, noski. gureak, aurre biloenak, eta ordan hasi nintzen, banan-banan argazkiak erakusten, mon ama, argazki honekin zen, nola? Norra zaude ongita? Abai bai, abaib, abillo benaba, baiuri utzi, hori utzi. Eta, duko ause, eta ause zen kenduko genuke? Hause eta Hause zen 400 bat, bere eskontzarena. <laughs> bere eskontzarena eta baina garai hartan ez dakit hemen ala egiten zen, baina bazen nolako itura bat egiten ziren argazki xuribeltsean eta gero kolorizatuak gainetik. Ordan, egia da ematen ziola olako itxura itura Ez ezain naturala pertsu nahi, eta bortzuan, zu lasai ama, ale, kendu, aita gaixoa, ale, bota, kendu genuen hortik. Eta, bueno, hola ebil ginen, orda, angu moldatu ginen, al genuen, guztia, ura lasai e, sentiz edin. Eta, berari, esplikatu zen zer zuen, ulertu zuen? Bai, esplikatu nio bai, nirekin zen e, azterketa egitera joan ginelarik. E, esplikatu nion, ba, biztan dena, Alzheimer deituriko heritasuna zuela. Eta hori zer da, galdetu zian, gira, ba, ma hori da, ba, memoria, memoriarekin arazoak ditu, dituzula. Memoria pixka galtzen ari zarela eta nahazten zarela eta a, ah, oski, a. Ah, ah, eta nik ba, bai ba, batzueke, bai biltzeko zaitasuna dituzten bezala, ba, ba, bestek ba, buruarekin dute eta... Eta zein behar da, ba, zu lasai, zu lasai, guarduratuko gare, zu ezkexa. Guarduratuko gare eta kitxoa hemen gaude, ba. zu, zu laguntzeko. Ta. Nok zuen, hobekien uh, ikonartu, bera, kara zuek? Um, pf, ez galderazaila. Nik uste dut, arek bere... Bizimoduagatik eta eh, ikagarrenean sortua, gerra zibila ezagutua, gero gipuzkoatik frantziara etorria, frantziatik ipar euskal herrira, egokitzeko gaitasuna ikaragarria. Garatu izan du, bain bat emakumeek bezala, eh, gara jartako emakumeek bezala. Eta nik dut... Mm, Ikasia zuela, do biziak erakatziziola begira, e, gauza batzuk onartu behar direla, ez beste erremedi horik, onartu taintzina, ez duela balio hor, hor, eta uste filosofia hori biziki ongi landua zuela, eta ba, guri ere transmititu digula bai. Eta, jo, momentu bat aldu da, nun ezin duzuen bakarrik utzi etxan, zuek lan egiten duzue, zuen aldeetik, beraz, albezain bat ikusten duzue, baina oakzen ziste momentu batez ezin dela. Bai, hori da, bo, medikoak errantzikune, asibar genuela dozierak pausatzen, inguruko zaharre txetan, zerrenda luzea zelakoan, eta bar, eta, bai, eta egia da, konplikatua zela etxean atxekitzea, bere apartamenduan bertan ere galtzen hasia baitzen. Batzuetan logela era joan nahi, eta korridorian kanpoko ol, sarrera hortan aurkitzen zuen bere burua, eta, bai, bizkat, bai zaila zen. Eta, ba, pausatu genuen eskaera, eta handik, bi hilabetera, Bat, toki bat libratu zen, putilenia zaharretxean, hemen e, urruñan, zokoan da kokatua dagoena, gure harriduraren dako, ez baigenoen, naifitez, pero. Eta, ia da, boa izpa eta biak egoten ginela, igun erokoan amarekin, gu iru, iru aurride gare, eta gure anaia zaharrena, e, itxasontzian bizitzen e, urteetan, behazetzen bera, bertan, hemen, eta ipatu geniolarik larik, arek errantzikun, baina eskak aski... E. Zotzokeria, toki bat da, hartu behar da, eta punto, eta arrazoio zoa zuen, eh? Baina ezta da haise egiten, urratxori, ama hartu eta eraman, eta gainera ipatu behar zailo, ezan ba, ama beste etxe batera joan entzare, hain zain dua izan entzare, bat eta bestea, eta eta bere galdera berehala ala izan zen, abai, eta gustukoa ez badut, itzultzerik izanen dut, eta hor nik erran behar izanion ez, ama? Ezingo duzu itzuli, ura, ura izan endaz zure etxea horri izan zen alako isilune bat. Eta haren erantzuna izan zen, bueno, bizitzen beste egoera atara egokitu naiz bezala, ona ere egokituko naiz. Chapeau. Eta zonartu zuen. Bai. Hemengoek askotan uste dute gorra agoela. Eta oiuka ari zaizkit. Zaba, madame, zabala? Bubulek helkesoz? Eh, eh, eh. La tête ça va pas mais bien. Eran zuten dietnik. Se pa la Orduan pardon kasten saiskiz. Eh, pardon eta se arraio. La sai. Polikitziritiarekin nahikoa dutnik. Ola ibili da hemen. Ze nahi duzu ba. Zuendako, gero, espikatzea, joitea ikustelat, zentro hortarat, erren behar da, hemen uh, egitura untan bat zela, ere Alzheimer parte bat, berri berria? Bai, hori da, egin berria zen. Eh? Eta suertez, bueno, suertez ez da ki, baina amak ez da inoiz e, sartu e, Alzheimer departamentura. E, moldatzen zelako bestekin, e, soziablea zelako, etzuelako... E, an, bueno, zagit, e, lortu zuen zortzi urte zortzi e, urtez bizi izan da putilenian eta zortzi urte hoietan ba, bestekin batera egokituz hori ba, ba, gero motrizatea galdu zuen bueno, ba, eritasuna entzina joan zen e, gainera parkinsonare bat zuen e, Alzheimerkin batera e, ba, eritasuna garatzen e, joan zen eta mainango, aski goxo Joan zen, eh? garapena pena, bai. Mm -hmm. Bo, filtroak kentzen direla, erraiten da, erraiten zinuen, ere hain zin, bortitzak bilakatzen aldirela, persoena horiak, bortitzak, beden, hitzetan ere... Eh? Bai, bai, nik lekukotasun batzuk entzun ditut, eh? e, pertsona batzuek biziki e, agresibo bilakatzen direla, Ba, frustratuak direlako entxigu jere, edo beldurrak di, biz, dituzte lako, edo, zen, hori heritasunaren barne, e, gu kalde hortatik segulako santza izan dugu. Gurekin ez da inoiz agresibo izan ama, e, prentsatzeu gertatu zaiole, bere, bere buruak baitzituen, han ere, jendea inietzi da, eta bere, eta <laughs> begirada batekin aski zen ikuste <laughs> batzuk gogoko zituen, eta beste batzuk batez, bo, olakoa, olakoa zen, eh? Baina, Ez da, ez da izan eh, bortizkeri harik, edo agresibitate ez, alai, alaitasuna beti mantendu izan du. Eta hm? Eta gero zuek egina ala joiten ziste bere, bere ikusterat? Egin ala egunero? Ba, ez egunero joaten ginen. Eta behiraz hartatu zen, eh, han eh, lanean ari zen, elangile bat eh, izan noenik eh, guraso gisa eh, endaiako ikastolan. Eta behin etorri zitzaidan, eta errantzian, bo mahi, erraten dizut, e, konfiantxaz, e, elkarrezagutzen dugulako. Etzen nukete egunero etorri behar? Eta ni, arritua, abo, abo eta? E, eta, eta gugo bebearrez e, egiten genuen. Eta errantzian, ez begira, utzi behar diozuea maria harremanak egiteko denbora eta espazioa. Bo, nio ketzigun alakorik e, esplikatu eta eskertu nion ezkertunean zinez eta beraz hasi ginen ba bi eta eta egia da gero harremanak intsitue eh, lagunak eta eta ohartu ginen eh bai biziki importantea dela bestela ez geñion eh, hartzen genuen kanpora eramaten genuen ibiltzen ginen eskerreskuin eh, eta azkenean ez geñion usten ere bere, bere txokoa bere ganatzen hmm. eta alako batean egun batez eh, ibiltzera jonginelarika Orpizkate, osten hasi zen, hamak esan zuen buf, osten hasi, eta guaz zen etxera, eta etxera zarr etxea zen. Eta hor zenon zen, uff, ja. Urratz bat gehiago, eta geroztik bai, haren eh, etxea zen, hori ere guk hon hartu beharri zen dugu. Familia berri bat batzuela numeet? Hori da. Hango familia bestea bezain bat, <laughs> eh bueno, bali familiak eta baita ere onartu behar izan dugu eh emeki emeki za hastapenean ba beste buru guzti genuen etxera, baskal batera bestera, baina fite gure gara sizigun eh iritsi orduko, bueno, nahi naidu zuenean eh, naidu zuenean etxera bueltatu. Orduan ba, ulertu genuen eta onartu, ez, han sentitzen zela babestua bere eremua hasxetzenla eta guri zela araioatea. eta uh -huh. ez uramutzeea. Uh -huh. Bez beste urre batino. Uh -huh. Komunikatzeko mementuan nola pasatzen zen? E, ba, komunikazioa mantendu izan dugu luzaz hitzez, e, bon, Gerota gerota mugatuagoak dira elkarrizketak. Eh? E, ongi, eta bai, eta, taba, bueno, ez da, gerota gutxiago, gerota laburrago, gerota orduan beti, bera beti galdetzen zuen denak ongi, orduan denek ongi zirela ipatuzen izkion, argazkiak erakutsi, txipienak, bere birbilo benak, eta bar, eta denek ongi, eta asko posten zen horrekin, eta, eta gero gure komunikazio modua izan da kantu zaritzea. Amarekin kantuza ditu gari antxu bukaera, bukaera arte. Harrigarria e, zen, e, iristen ginenean antxezegoen azken urteetan, antxezegoen bere alkian, e, ofean ez, arrunt e, itzalia bezala, eta hor bildu, esko hartu, eta mintzatzen hasi, eta pixka begiak irekitzen zituen, guri begira, eta ja kantu zasten dintzela erik, hor, ah, on botoia zapatu izan genu ezala, E-azten zen, pisten erritmoa jotzen, ekantuz, bo, oso arri da. arrunte kanal hori guretzat e, izan da, aktibatual izan duguna beti. Zure ama pilak beraz, ola ikustea, um, behar duzu ere, zure buruarekin beste honakpen bat, e, zusekulan ola ezagutu eta arrunt zure egiteko manera aldatzen da, beraz? Bai. Hori da, e, guri da egokitzea, mm. ez dago bestedik. E, hori da, e, behaz, ez da inkomplikatua. Nik egeran ez dut sufritu, nik, nik sufriagazten zen ama sufritzen ikusteak. Mm. Baina... Adibidez, ja ezautuen hauelarik momentu batetik goite etzekien, somatzen zuen, ikuste du sentitzen zuen beti bat etzekoan intzela edo hurbilekoa baina nor nintzen ezakien. Ondoarengo banintza ohartu ere. Baina nik ez dut horrekin e, sufritu. Bueno, berdin za mian momentu bat partekatzen genuen, Kantuz hiri batzuk bota Eta, ara, e, bera, bera iri endorfinak e, <laughs> e, sortarazi, ba, bakito, best, ara, hola da. Marka hona da, sortzi urtez, hola, bizi izan dela, e, zerbait egan haidu ere horrek? Bai, nik uste dut hori, ba, e, ba, e, putileneako e, ingurumenak eta ongi, ongi babestu eta zaindu dutelako eta ba, ba guk ere mantendu dugulako, harreman ba, alai hori eta eta beintzat e, bueno izan dugun guztia egin dugu, bera ongi senti zedin, ba e, Covidaren garaia aldiz ezta errese izan. Horr e, konplikatua zen, zeren gure amak ezin ez gure amarekin ezin ez genuen e, komunikatu ez telefonoz ez baitzune, ongi konektatzen, eta ez bizualki ere, bideoak eta ez. Hor duan zen gurea, eta gainera gure gurea harremanazen ba, unkimenetik pasatzen. Eta hor oso gogorra oso bortitza izan zen, hanematen gintuzten, ez egite, 6 metro luzeko mai baten punta banatan, Eta antxeari ginen, e, keinuka eta oiuka, eta kantua <laughs> proiektatzen, e, amarekin, albesein bat, hori e, oso zaila izan da. Baina no, gogorra izan da denendako. Mm -hmm. Zaharku guzien eta aur guzien eta bueno, badakigu. Mm -hmm. Hori ordainduko dugu. Jo, <laughs> gertatzen dena, zentro horietan gero eta formatuagoak direla ere um, langileak. Bai, e, bai, bai, noski, e, nik pentsatzen dut, e, f, formakuntza biziki egokia dela, edo bo, nik bentsatzen dut kexa berezirik. Eskert, eskertzen dut dena da, atxeman dutela geienek, ben, beti badira salbo ezpenak, baina atxeman dutela, benetan e, afektiboki neurrie egokia amarekiko, zeren, respetua behar da, ez da, infantilizaziora erori behar, hori jasanezina da, errespetua, baina hurbiltasuna ere bai, Ordan oreka noreka hori eh, atxematea ez da erresa izan behar, lanbide biziki gogorra da, zaila da, afektiboki haiek ere lotura ondia sortzen dute, eh, ango xarrekin, eta nik hori eskartzen dut, uste dut bai izan dela harman polita lortu dela gure amarekiko. Respetua. Bai, respetua, eta urbiltasuna, eta umoreare bai, mm -hmm. eta egiazkoa harremana, jana dute bai, polita. Zuka, ipatzen duzularik pilar, senditzen da, eh, goxokia ipatzen duzulara, bide, gauza baiko guziak ateratzen dituzu, erditasun ortatik iduridu. Bai, bueno, gure, gure ama izan da beti, orduan, e, baina... Egin behar duzu, zain, gauza bada zailanik momentu, momentu bat ez ohartu nintzen gure amak beraz haselen e, bat e, alokatzen zuen, orduan ustu behar izan genuen, etxea, ba. eta Ordan biziki bitxi da, zeden e, gauza horiek normalan egiten dira pertsona ahile eta gero, ez? Bye. Eta hor, ba, dolua egin behar duzu pertsona bizirik dagoen, dagoeneko, hori da pixkat e, berezia eritasun horrekin, E, egin behar duzu, ezagutu duzun pertsonaren dolua, baina e, bizirik dirau. Ez da, antzi behar, pertsona bizirik dela. E, bere osotasunean, tasunean, ez da eri dagoen da pertsona, baizik eda da, pertsona bat, bere garapena horrat eraman duena. E, beste harreman bat, ta. ez dakit murritzagoa den, Hainiz e, e, erakaspen hainiz ematen duena da, e, nik uste dut oso dago eta eta kanalak edo bideak atxematen e, <laughs> saiatu behar dugula pertsona biekiko, baina hor daude, no? Osorik daude hori da. maiten nau zurlan Gozo ditzegunu da korperua Kainuraren marrotulan Astuko vagu Bilditzagunazarreak ta Zerreak Kontaia zadasun Ola ustartuziren Lurramaren Zabeleko Zuata Iratiko urbelza whiskey Kantu zere ari zirela, eh, Madi Zubeldia denek badakigu, eta gai buruz ere egin zinuen kantu hau. Justoki, eh, nahi dedizan duzu, gai hau paperaren gainean pausatu ere, irakurketa eh, antzeztu bat bilakatu dena, naiz eta zetaetzen astapenean helburua. Eh, bai, hori da, eh, ba, astapenean, eh, zebo esateizut, eh, eh, ah, deklaratu zenetik, hilzen bitarta, amar bat urte basa dira eta astapen hortan, ba, gogorra da, zeren e, ikusten, ez da dit, nitz, pasatzen ziren, gure artean, benere baitan, e, ama zaharretxean sartu zen lehenbiziko urtetan e, e, beharra sentitu noen, idatzi behar nuela, enakien jensu zen zer, baina idatzi behar nuen, horriburuz, ba, sentitzen nuena, ama nola ikusten nuen, etxe hartan, e, bueno, ez da zerbait egin behar nuen. Eta beraz, hola, hola sortu zen, euroitzen aizeno testua eta antzerki edo, bai, irakurketa antzestura. Hemen agoni, atxoen artean. Ni denekin mintzatzen naiz, denekin ongi moldatzen naiz. Bonxur eta bonxur, hortzak erakutsi eta horrea. Batzuekin ordea kontu gutxi, eh? Txiki horrekin batez ere hor. Beti beriketan gaizki esanka. Horrekin erne ez zinfidatu. Horko hau ere, betik esatzen ari da, zepa bonza, jozalet, joxot jo joa beti zerbait. Hoa daba, jaten ematen digutena. Zopa goxoa ematen digute gehienetan, Nei ohi gustatzen zait, zopa bero beroa. Batean, zain horiekin, bestean... Zea, zeoiekin, gauza berde luzeoiekin. Pohua. Porruekin, oise, porruekin. Beti ona. Ez da eguneroko bat, baina e, Piskat galdera hori, memoria hori, noat nora doa gertatzen zaio, ez, Piskatxola? Olazko galdera bitziak. E, eta, orduan, bi pertsonaia dira, gure ama, bere oar, eguneroko oarre trivialekin, edo arren godu olako, nahiko konkretuekin, eta bere umore puntuarekin, eta ara. E, Zerren, zaharretxea mundu bata, e, nahiko <laughs> mundu jurringarri ezan daiteke, e... Hmm, beldurgarria beste momentu batzuetan zuetan, bai jan, hola da, realitatea bada. Eta beste aldetik, bere memoria zen, beste pertsonaia, ja, eta bere memoria altxua, hor dago beti. Ez ekip, non gelditzen da, hor dago, behaz, modu bat ere, ba, e, pertsona horri edo, gure amaren historiaren bitartez, ba, Laguntzea ere, ba, memoria hori berreskuratzen, gordetzen, atxikitzen, eta hori, lehen errandu den bezala, pertsona hor dago. Memoria litu, demina, ordako, ez dakik guen ungen ditu hor dago, ez desagertu. Hori idazteko, gaineat, gaiten duzu, ezin e, duzula etxen idatziolako gauza bat, eta behar izan duzu pixka bat, beste gune neutro bat joan edo? Bai, nahi neipit zaila gertatzen zaitetxean e, idaztea. Bauri ustut, em, emaz, emakumeek ongi ulertuko dutela, e, beti bat ditugu ba, erosketak eta garbiketak, eta e, gero aurrak, gero telefonoak, gero mesoak, eta ez dakitza. Bueno, gero denborak elditzen mazai, ba, orduan, ez? Eta gizonezkoek gutxiago gutxiago dute arazori, eh? konturatu nahizena. Eta orduan, e, top, e, ezagutu nuen hemen ziburun e, ez leku xoragarriaren jabea, Filip e, Lehanburg bera koreografoa da, eta egon ez, bueno, egiteko parada ematen du bere lekuan, eta elkarrek errenio jo idazteko beharra du, baina etxean ez du lortzen, eta bueno, ba egindezagun orako proiektua. Eta, ordan, ekaek lagunduta, egon nintzen, aztezken eroi, ikastola, bueno, lanik enuen egunetan, piknik hartu, tara joaten nintzen idaztera. <laughs> eta han idatzi nuen, han idatzi nuen, eta Han soktu zain historia. Joetzen hortan, burudatu, afera hau, zenta lehenik ahok bat egin zenuten, zenuten, egiten dut, behar lurorekin. Bai, hori da, nehi bat pizkat, zor, bueno, nola, tratua hola da ez, e, idastera zoaz, baina gero egin behar duzu, deitzen dara, jesituzion, jesidanz, e, egotentzare egon aldian, baina, bueno, agian etzarela egon ordea igotatzen Erakut agertzena eman behar duzu zerbaitetan aituzarela. Orduan ba, pentsatu genuen ba, egun hortarako prestatuko genuela, orako gure ba, tzezpentsa ez, irakurketa antzeztua baginituen ideia batzuk eta be bepres batan iraguntzeko. Eta ora eman genua ba, baina behin egiteko ez eh? zen beste asmorik. Eta, eta bueno, harritu ginen e, jendearen harreraz, oso ungitua ikusi genuen jendea eta eta animatu gintutzen e, segitzera. Ara. Eta oroitzenaitzeno bilakatu da beraz zerki irakortu bat e, eta emanduzue suma taldis <laughs> undagian hasta gait 20 hasta ba, ba, gait estegitzen aitz goratz bat 25 bat aldiz ogeita, bai bai. Editasun hori egia gutitan antzeztua dela, ere, eta gutitan aipatua da, eta manera horretan honokutiago, dinazio ditu jende batzu, mentuaz familian bazituztenak eriak, eta osagarriko jendeak ere, osagarrian nari direnak edo. E... Bai, hori da, astapenean ba, nire nire idatzi nuen egia ezan, eta gero hartu nahi e, ze, ze polita izan den, ze unkigarria, urbitzen zen jendea, ez? Ba, erizainak e, edo zarretzetako lan, langile, zarre langileak haien esperientziaren berri ematen Eta jaten ba esker, ziren batzuetan ezin e, dugu eh dugu aurrean ditugunak ba, pertsona osoak direla, ez? Direla eriak bakarrik eta ba milesker hori tarazten diguzulako hori edo familiak, kasu hortan diren familiak ere Eh, behaz, bai, bai, oso esperientzia ederra izan da, zinez bizikiunkigarria biziki izan da, bai. Uste dut, onkitu dituzuela ere, horra eh, dindirenak zen antzerkiaren ikustelat. O, momento, guzietarik pasatzen da, baina e realitatean bezala ondajean. Bai, bai, bai, hori da, hori da, uste dut, eh, bakoitzak ezagutu duela, edo familiakoren bat, edo, edo norbait, eh, ba, gure gure amaren bitartez. Bai, eta aldi berean, eh, omenaldi antzeko batzen ere, ba, bela honaldi hortako Euskal eh, emazte guztieri. Eta hor, orotzen naizen irudikatzen du memoria hori paper batzutan? Eh? Bai hori zen ideia ez, pixka bat irakurketa egitea, ba, memoriaren pertsonaiak badu liburu sendo bat, dena bildua du hortxe eta zahartua den emakumeak aldiz kaileratxo bat du hortik irakurtzen du eta erortzen ari zaizki horriak eta memoriak biltzen ditu. Eta zintziligatzen, beraz, bueno, alako, alako joko simboliko batean ere aztenak. Eta zutuzu Pilar Zure Amaren jola egiten? Bai, hori ere beste historia bat izan zen, ez, bat ere alakorik pentsatzen, ez da, inundik ere, azta penean. E, idaztenari nintzela ez ba, noizean behin jabearekin kalaka, bi kalaka partekatzen genituen, eta Ba, komentatu nion, eh, zertan nintzen, eta esantzien jobikain, jesgarria da, eta esantzien nola. Eta gainera, zuk egin behar duzu. Nola nik egin behar du dela. Ose esnean, aizak aktorea, bai, bai, bai, bai, bai, zuk egin behar duzu, zu interpeltea zara, zuk egin behar duzu, entzui da eh? Ego nintzen horrekin, eh, buruan bizkatu eh, itzulika, ya ja, bizkatu soberakeria edu itzen zitzaidan egia egana. Egon gero gogoetatu nuen eta egin e, nortarako. Egin nortarako, egin nortarako, egin nortarako ikusiko dugu. Eta ban gero, <laughs> baina ez da erreza izan. Eh? Mm. Bai. Baina aldi berean laguntza lagundu naho ere, bat, distantzia pixka tartzera. Mm. Eta bai, gero etxeko entzat oso... berezia izan da, uste dut pixka bortitza egintzailea etxeko eh? mm. E, ni ikustea hamamaren edo, hamamaren paperean, fizikokik gainera badugu nahiko itea eta berekenioak eta hongi hartuak hartuak nituen eta piskat izan dela hor, piskat. Mm. <laughs> bai, e, sobera, biziki hongi garri egin, bai, etxekuena. Zuretako ere, berda, atxiki emozioa? Bai, baina, baina nik ja testua ezagutu nuen, nik, nik jadanik distantzia hartua nuen. Mm -hmm. Gehiago izan da inguruko entzat, bai, hmm. baina, etzala agungarria izan da. Itxera sartu zezki den gizonoiek, zeinote dira. ja ikusten auten edo, hauskalo, enaute ikusi ezta? da? Ai, zebel durra. Ai, frankista zikinak. Arratoyak da biltza. Hemendik, zen azka. Arratoyak. Amamakontxe sirene txeko arratoy nazkagarriak guztan luzen no korren behin horret. Nazkagarriak bakean. Alde, alde mendikan. Alde, alde. Idatzea nuen ahizin esten antzesten eta pilago hono hor zen. Bai, bai, bai, ama hor Bon gero, pena, ben pena ez daki, ez dut penarik. Baina, bon bero ez dago hartu... Eh. Yes. Yes. Baina izan da la, lanean ari ziren bat edo beste ikustera etorri dena. Bai, bai, bai. Eta, bai. Finitzeko, ze uh -huh. aholku edo maiten altsinuke, zeketez, dukanduzun du, esperientzia horrekin, editasunaren eh? parean diren laguntzaileeri hileri, familiako edi, nola behar da iardoki? Uh, ni... Oso konsienten naiz gure gure kasuan eramangarria izan dela, etxekoentzat. entzat. Jana dut ez dugu bizi behar izan hori agresibitate edo gauza oso, oso, oso bortitzak eh, amaren beraz. Badakit beste batzuk arrunt gogorragoak direla. Eh, Iduritzen zait familiak sostengatu behar direla. Eh, Alako zentroak guz santza hondia izanduko ere putilenean toki bat atxeman baitua mak. Jende ainiz dago etxean bikote adineko bikoteak eraman beharra berebere bere, bikotearen Alzheimerra hori hori biziki gogorra izan behar da nik ez dakit nola egiten duten baina bederen arnaskuneak sortu beharko lirateke jende hoiendako Laguntzaile deitzen diren horiek familiakoak direnak, izan emmaztea e, alaba, dena delakoak. De, de behar dituzte toki bat zen, biziki e, pisua baita a, emozionalki eta baita ere e, egunerokoan beti kezka horrekin bizi izana bizitza jaten dizu, orduan e, beren bizitzari ere pentsatu behar dute. Eta bainan, hortarako laguntza behar da, jendarteak eskaini behar du laguntza. Zerden, eh, noski, denok nahiko genuke, gure gure xaharrak etxean datxekin nahiko genituzke, burura ino, eta zorion txu, hori utopia da. D e, iristen da momentu bat, nun ezinezkoa e, e, e baita, naiz eta bon, gure kasuan lanean ari bat eginean eta ezintza, baina lanean ari izan ezpagina ere, e, idutzen zait... E, emozionalki ezin izango genukeela. Uste dut... Hori e, da, nik uste dut, e, ba, kuraila, kuraila undia, e, ba, bestu direla hoiek ere, inguratu, eta... Eta hori da, errelebo batzuk edo sortu, e, egunerokoan, e, zama hori arintzeko. Bail, bada, ezakit, transmititzen denez, familian norako transmisioa duen Alzheimerek? Etaki, toki, está aquí te eh, frogatua den mm. badenez eh, transmisioa ta nolakoa den? De baden ba lein Erranduken bezala, etorreko da, etorreko da, zen duzu egitean, bitartean bizi gaite zen, eta... <risa> <risa> eta espero ezagun, eh? Albezainongi eramanen dugula, ez? Hemendik e, aurrerakoa, eta, ala? Mm. Madi, eskertuko zaitugo, zure lokoko dasuna ekarririk, eta... Ba, eta, ega, ja, berlin egun batez, oroitzen nahi zen den liburuan, edo berri zemanen duzien, zergatik ez? Ah, Gu hor gu, dago, eh? gure tiretan bildua da, beraz, norbaiteke ikusi nahi bagaitu, ba, presgare berriz ere abiatziko nahi delarik. Hori da. Bai, Zubeli Aminesker? Bai, zuei, zuei, animo denoi. Gainezka egin dit, ez dut gogoratzen Zure ulte betetze guna, harrigarria da Betizan baitut gogoran Horain ez nago zion, monden Noiz egiten duen hotza Zerkantuen tzuteko Babestu behar dudan bihotza Igerilariak Basamortuan Ondoa jotzeko Labarren bila Inongo zerutan Galtzen dira Aingura guztiek Botxegin ostean Egin ustean Eman kizuna ugururatzeko joan gira eskualeriko Franz Alzheimer koordinatzailearen ganat, Milen Vasilevskik haipatzuko baita okut elkarteak nula laguntzen aldituen ediak dituzten familiakoak, seita sunak eman dizkigu lehenik zer den Franz Alzheimer elkartearen helburua. Alors le but c'est principalement de venir euh, compléter les actions pour Alzheimer dire une structure et des riek pour qu'elles nous Alzheimer edo antzeko eritasun bat duen pertsona batekin biziden laguntzilea sustengatzen dugu. Et également quelques actions pour les malades. La maladie en fait euh, pour le malade Elitasunak, nahasmennak xurtzen cool diskio un kitoden batzuna rik, baina ere badu eragina. Jusqu'un proche va commencer à apporter en général de l'aide. Rubileko batek laguntzek egin berku baitio, osagarriak heluan, nahia teraldiak psikologikoki eta usul laguntzailea akitzen da. De, de que les sorties et souvent jusqu'à l'épuisement. Donc l'idée c'est surtout que les FraAlzheimerek laguntza ekartzen du.koaktengo deslé donc on ekintza ezberdinak bad ditugu. FranAlzheimer il y a un numéro de téléphone qui permet à tout le monde de contacter Fran Alzheimer. Enzumenagerrap osatzen dugu, lehenno jasa izan daiteke behitzen algaitu zuue bost bost behatzi 0 lau be 0 behatzi zenbakira. Le numéro c'est 0559. 04-4109. Atik, <tut> mintzatzeko taldeak ere osatu dituzu eskolegian ere? Oui, toutafé. Heri <tut> tasunaz, solastatzeko taldeak sortzen ditugu eskolegian badire olakoak. Herien laguntzaileek partekazenan dituzte, eien problematikak. Psikologo bat etortzen da eta formatua den elkarteko kide bat. Donc aujourd'hui, Nous avons des groupes de parole pour les aidants à biens, anglais, et par les gens de l'huile. Les groupes de paroles sont souvent constitués à la suite d'une formation pour les aidants. Et ça qui leur permet de continuer après à se voir échanger. Et cette formation dont je parle, c'est une formation qui est proposée Formakuntza hau, hain txusen, frantz hau zemurek proposatzen du, urhirik hama laboren ekoa da. Oni esker eritasuna hobekibu lehertzeko, emaiten dira aholkuak, heliarekin komunikatzeko eta laguntzak eskuratzeko desmartxak egiteko, izan duridikoki, osagafiak loan eta estrukturen ezagutzeko. Mais surtout surtout bien mettre euh, les dents au centre. Bainatut laguntzailea erdian emaitekobertudean euh, erdi en fait, bizitzen ari dena, et eta atxeman dittzen fait, garapenari aurre egiteko be. Becky qui va pouvoir utiliser au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. Emeki emakki egoera hau hoiki bizi dean eritasuna ha inzinatu ara pas pas au fur et à mesure et qui va pouvoir lui permettre de mieux vivre cette situation. Etaipatuzu duzu mesala psikologoekin ere elkarrizketak izan izan Oui, tout à fait. La deuxième action que France Alzheimer propose totalement gratuitement, ce sont des entretiens avec une psychologue. Bigarren ekintza proposatzen duguna da psikologoekin biak diren eri eginhala hurbilizan ez. Bost zureneko elkarrizketada. Lagun silentzat. Pour 5 heures d'entretien totalement hartzen ditu. Someone est dans une situation et Et en aidant familial et a besoin de ses entretiens, c'est sur simple demande. Alte relais de la coque de Oshigidart, c'est qu'auki oria kere ipatzenaldi Oui, très important. Les alte relais ce sont des demi-journées. Oshigidart seco galdi de coque badida egon dira irria eta laguntzailean artean, batzutan elkarrekin edo banak egiten dira ariketak. Et des temps séparé. Les animateurs qui sont des professionnels et des bénévoles qui sont formés sont vraiment à l'écoute des bénéfices. La gimnastika goxoa, sofrologia edo jokoak proposatzen dituzte hortan formatuak de la, diren animatzaileak. La, anima la des jeux pour la stimulation cognitiva aussi. Et ça se déroul aujourd'hui pour l'instant au pays bas. Badira ilabetean bain angelun, axtrazkenez dolarun batez, momentuz bainan bain garatuko dira. Profesionalekin ere baituzu ahremanak, pentsu dut Oui, Profesalekin euh, aajemanak euh, baditzugu ematzen alalddizugunnak eta et MOG edo mugitzen den geriatria taldearekin baizuak. Likitmobil de zain eta geriatra bat ikusten hal dira zuzenki hitz La noprosen dat 19 septptembre <truen> ondokodak irailaren emereetzie hoiaren hogeita hamaika eta aerroren hogeita sorttzan. alpital de Baion haagetarik igotaratz Baionako osan untzen. Frant Alzheimer. Saz zeinfaston durenkontre de profesional. Manera hontan Frantz al Alzaheimerrekin lanean ari diren profesionalen ezaguttzeko manera da. Et sinon, France Alzheimer passe le relais. Donc, euh, on répond au téléphone ou on se voit au en que l'on a pour aller vers les professionnels de santé. Justki Franz Alzheimer joaite haugunera joitemalimazirste atzemanen dituzu ere, kontaktu guziak eskatuko dugu azkenik entzun dugun eskoleriko Franzz Alzheimer koordinatzailea den Milen Bazilevski eta lehenik entzun dugu Mai izubeldia eskerrak ere lekukutasun hunkigaria hau ekarririk eta oroitzen nahi izeno berak sortu duen batean bater noingiua da berazzidak aurketa antzeztua bernadet lurorekin eman zutena hau zati oriek, eme kolturuneak emanik eskoalkoturera kundearen laguntzarekin eta Madi Zubeldiak berak kantatu ahaztuko badut zatean zondugu, baita ere Alzheimer deitzen den morauen kantua hartetik. Eskerrak Pirineo Atlantikoetako departamenduak lagundu duen eman kizunau segitu duzuen guzi edi eta ondoko hastean, oraino siberoko botzako lankideek proposatoko dauzoete azken saioa. eskerak eta gure web Gounetan behi sentuten alko dituzo ere saio gusi hauek.